Várapidy, napsal Luboš Zimňok. Rapidy v Dolním Benešově, Orlové a jedna hezká pozice pro chytré hlavy, to je stručný obsah dnešního článku. Na tradiční už 36. ročník memoriálu Karla Osmančíka v Dolním Benešově se sjelo celkem 115 hráčů z České republiky, Polska a Slovenska. Nejvýše nasazeným byl velmistr Vojtěch Plát, ale bylo jasné, že druhý nasazený Vojtěch z Vardoň se nebude chtít předem smířit s druhým nebo jiným místem. Z do šestého kola spolu oba favorité drželi krok, když suverénně poráželi všechny soupeře a jejich vzájemná partie skončila remízou. V sedmém kole však Vojtěch Plát prohrál s Tomášem Zdražilem a podle online přenosu několika šachovnic to vypadá, že se partie z nějakého důvodu nehrála. Vyta z Vardoň se tak dostal do samostatného vedení, které udržel až do samotného závěru. Plát prohrál ještě v předposledním kole divokou partii s Markem Mičou z vlídku místku, což jej v konečném pořadí odsunulo až na šesté místo. Na druhém místě za Vojtou z Vardoněm skončil Marek Miča, který měl nejlepší vedlejší hodnocení ze sedmibodových hráčů. Následovali třetí Josef Lis, čtvrtý Tomáš Zdražil, pátá Kateřina Krajevska a dále hráči se šesti a půl body. Konečné pořadí a výsledky najdete na Čes V Orlové se hrál první roční krapit turnaje s názvem Mezinárodní šachový turnaj Open Orlová 2022. Účast byla nižší než v Dolním Benešově, ale také zde hráli hráči ze tří federací České republiky, Polska a Ukrajiny. Dovolím si trochu osobnější zprávu z turnaje, protože sám jsem byl jeho účastníkem. Původně jsem plánoval hrát v Dolním Benešově, ale ve středu mi volal Jirka Hurta, že ve stejném termínu se hraje i v Odlové, kam to oba máme, co by kamenem dohodil, takže Benešov padl. V Odlové se sešlo na startu 109 hráčů a převážná většina z nich byla mladší 18 let. Nevím, jak na turnaji v Dolním Benešově ale v Orlové se hrálo podle starých rapidových ratingů, což dost zkresluje, ale nijak neovlivňuje konečný výsledek. Od prvního desátý totiž platí, že pokud má hráč rapidový, i bleskový rating nižší o více než 100 bodů oproti ratingu z klasického šachu dochází automaticky k jeho úpravě. Uvedu jednoduchý příklad. Můj rating v klasice je aktuálně 2067, 39. jsem měl Rapid rating 1950 a stejný mám uvedený i v turnaji v Orlové, ale od 1.10. už mám vše sjednocené, takže jak v Rapidu, tak i v Bliku mám o 100 bodů nižší rating než v klasice, tedy 1967. Nějak mi není jasné, neskoumal jsem, jak to bude dál. Znamená to, že nikdy nemohu mít rating v Rapidu nižší o více než 100 bodů proti v klasice? Nevím, pokud někdo víte a podělíte se o své znalosti, ušetříte mi čas při dohledávání. Dobře zorganizovaný turnaj v příjemném prostředí Orlovského kulturního domu měl i své mínusy. Nekaždému bylo pochutit tempo hry, které činilo 15 minut na partii bez časového přídavku. Na tom by ještě nebylo nic tak strašného, ale oznámení, že hra se nebude řídit podle směrnice tři hry bez přídavného času, včetně rychlého zakončení, mě a nejen mě trochu zaskočilo. Znamenalo to totiž jediné, hráč nemůže reklamovat, že soupeř neusiluje o výhru normálními prostředky a soupeřel lze schodit na čas i v betonově remízových pozicích, jako například král a věž proti králi a věži. Nevím, kolik lidí schodilo svého soupeře na čas, ale v přestávkách mezi jednotlivými koleji jsem několik takových případů zaznamenal. Mně osobně se to dotklo jen jednou a to nikoli proto, že bych hrál pomalu. V posledním koleji jsem nabídl remízu svému soupeři, když jsem měl na hodinách minutu a 18 sekund oproti jeho deseti sekundám. Pozice na diagramu, který je v textové verzi níže, možná byla nějaká figurka trochu jinde, ale materiál sedí, v níž je na tahu bílý, je za bílého prohraná, ovšem neúplně jednoduše, ale za deset vteřin to nedokáže vyhrát asi ani Sene, pokud si bílý nenaleze do matu nebo neodevzdá Prostě bez přídavku to není ono. Mimochodem tímhle gestem jsem se připravil o 500 korun, což byla cena za šesté místo, na němž bych se v případě výhry umístil. To nepíši proto, že bych chtěl ukázat, jaký jsem dobrák, ale musím si pobřečet, protože až po turnaji u piva mi došlo, co jsem vlastně udělal, 500 korun to je asi 13 piv. V devítikolovém turnaji nazbírali tři hráči 7,5 bodu. Nejlepší vedlejší hodnocení měl fidemistr Martin Fargač, druhá byla ženská velmistrině Olga Sikorová a třetí fidemistr Kacper Tomaševský. V turnaji jsem se za šachovnicí nepotkal s žádným starším hráčem, mému nejstaršímu soupeři bylo, nebo bude, 25 let, Tomaševský, ročník 1997 a na hře mladých spupeřů mě překvapily dvě věci, strategická a taktická stránka hry mladých hráčů. Mladí hráči, s nimiž jsem se utkával, jsou celkem viditelně odkojeni počítačovým šachem. Nedělali hrubé chyby a stavěli zdravé pozice. Celkem snadno mě strategicky přehrávali, což však při volbě mých zahájení není žádné velké překvapení. Ale viděl jsem i jiné jejich partie a strategické stránce jsou na dost vysoké úrovni. Když už je řeč o volbě zahájení, jeden z mladých soupeřů mi umožnil zahrát si po delší době Halloween Gambit a i když jsem nehrál nejpřesněji, aspoň mě nikdo nemůže vynit z podvádění, partie měla rychlý průběh. Když se však podívám na taktické vybavení mladých, tak tady je to o něco o dost horší. Většinu špatných, horších i rovných pozic mladými do 18 let jsem vyhrál díky různým taktickým úderům, což je celkem napováženou. Z pěti partií s hráči do 18 let jsem uhrál 4,5 bodu, takže jsem vlastně vítězem této kategorie. Konečné výsledky najdete na Česřezalc. U nás v Karviné se na šachovém tréninku občas věnujeme i šachu. Jeden z hráčů, Martin Sobek, nám předložil k řešení jeden zajímavý diagram, s nímž jsme si moc nevěděli rady. Který je k vidění v textové verzi článku. Dokážete najít průkazné pokračování vedoucí k výhře bílého? Věte stroje odpočívat a zkuste zapojit hlavu. Údajně se s tímto diagramem zapotili i velmistři. Bílí natahu. Řešení přineseme příště.